Pierre Oteiza, ongi etorri, egunon? Bai, egun Oita hamar urte beteko baitituzie aste buru juntan. Kondazazupiskat nola diela hoita hamar urte abiatuzen enpresa hau? Voilà, Dela hoita hamar urte asedugu enpresa hiru langile ikin, voilà, eriko iru langile, eta uh, maztea bistanda? Uh, Eta, al duen uh, empresamuntazia, zer zen, zere entxeatu, uh, eriko moskinen uh, lantzia. Eta, uh, bon, wala, asegira, kiogitoko, ta guai, mm -hmm. oitama gorten murian hemen gira. Hor dukot, zer zen, zure ofizioa zen, xerri uh, uh, edo hartzia, edo bate. Oie, bo, du nik ofizua kasteko paixen, otio, otio banin, muserra paixen zena, mo, e, most urte zane honiz, eta gero izaniz petriko genarekin, berze, ama bi urte, eta gero, bon, el, gero, zera, eni, aldu den, nahin zait, enxatu, zaiten egitea, eta, bon, du, bo, iru hidu langiretaik, hiruak errikoa ziren, baleakoak, eta hori egin partitzia, eta, bon, voilà, hmm. zaiten egiteko, Eta xerriekin nolaz? Gero xerrie astapenean, xerrie eskualtxergia etzen, zeren uh, eskualtxergia ikusi uh, atxemandugu, atxemandut, parixen, zeren uh, goiziko seionta nintzen itzuli baten egiten, Eta eskualtxegia, behine ikusi, behine haitu, bazelare, eta hola, hola, partitu zen. Z gelditu, gelditzen ziren makarrako, oita bat buru, hori muntatu gintien aldu de Xokora, eta hori uh, du zeren amak uh, bat azle uh, jontatu dira, eta hor uh, jiesker uh, partitu dugu gure... Eskualtxegian historiua. Ah, ordion, eh, aski politarazur historiua, pa isen atxemanik eskualtxegian, numba ote? Numba ote? <laughs> Nuna no, chemanzu. Un pays en Belgique, Salonia Barkatoa, eh? ah, Salonia sal nan era kutxe izantzen. Voilà. Hori uh, Inha Inha IP, uh, Institut Technique du Port horik eta Ospital Lambatte, Ultramarina, asiak uh, seria sustent con congelatoic eta uh, la tonita la tonita beaziana era gustent sustent xegiorik 6 xe, dira xe, uh, Franzian eta xeitei bosterek erakusten zuzten nola nola hasa ntxu finisan eta zelan eina zuten hola era gusten sinese ondarg eta wala ola partitoda gure giture ta precheski dechairtikotan aizen xegi hori salbatu naian edo bazintzeit berezik zait zeita xemanzinin eskola txegian Bo, le, berezia lehemiziko le zera e, izena. Pertsatzen du berze izen bat izan balu, e, bentura zon duan bastako nintzela. Eskoal txehia paizena txemaitia eta eskolegian ez ikustea lehemiziko e, le zera jaur izela. Eta gero, gero bildutu gulaik e, asegirelai txehiogekin, e, anitz e, entxeu entu, zeren txehia berezia da e, lehen, lehen gobo maneran Biziki untsa zena, bon, gaurkore, seur xingarra idurraineiteko, gauza, gauza berezia da. Gero gainatekoa, zehien ezta xingarri bezik, uh, gainateko guzia berdira lan eta berzen lantzeko hori berdira txeman, jose eta berri, eta hori mm. bon, ofizio, afer, lan berri bat izan da, Eta gauk seuk gauza edekadela, zerren ahibatu gira sokmahkain ukaitea. Eta hori buruz guai anitz gazte eta entesatzen hasi dira. Eta nekuko gauza puita da. Hadek handuzu, eskual txegiori, landu duzula, lantzeko zuhaua izan zira, edo ofizioko jendeari galdein duzu? Hui, anitz, bon, anitz lanutza bukantu, gitzauzietara, maila huzietara, eta... Segio bon, gen lantzeko lehenik uh, inha mailane izan du, araia ze, ze, ze ara izan, nola lantzeran zen, segurtu, ze nola, ola, eta ikusi du hori uh, genetika mailan eta biziki gauza ona onazela, aharboa, eta baliozi hilatxigitza gizau Dean, edatu da, azkartu da, indartu da, ziren presa hiru langilekin abiatu uh, zirela, eta noiz gero berriz, uh, janik, bon, paisea joiten zinela, beraz, horrek erana edu, uh, komerzioa jantxekatu jan nahi zinila, nun baitere? Boi, segur, aldu den empresamuntazia hori hitrantzela baginakin, entxatu, seurik, gero saltzeko baginakin behinila muitu, eta muitzeko, be, joan gira, baisea, bon, bordeleat, anitz feria egintu, e, bon, bida baginen, beti feria etanginera, berze, hiruak e, etxian, eta, bom, amarrotez, amarrotez, hola izangia, eta gero, puliki-puliki ikitu puliki, mazinak, zerren Filia kamajeunes bastante sirela ta gero jousetzela ta gero puliki puliki filie machinekinik usteginen urtego psikolana zakzeran ginila eta hor sera importante zena sera uh, urte urteko lana zakzia uh, es sasuinia magarika suma machine saltegi badira oraia saltegiako yamaj amaj dira holan beti beti berak eta non diran unso dira, dira bo, eskolegian zazpi ta gero boxtelen peisen bira eta eh, kampo eh, resumetarat, noiz ideki da komerzioa hote eh, Bi dako? Be, komerzioa ideki eh, am, da, amar bat urte, eh, anitz egin eh, tun eh, merkatu guziak, hau eh, tig behagida, ola inagina, ziren bukando usantza beti atxemaiteko jende jendeak maite zutenak egiten ginen gauzak eta eskointezkera eta ola edik edera mekatu guziak. Komerzial bat ere, Sorenik ere, beharko izan duzu uh, hartu, hori guzien egiteko? Ez gaur ez du neore, uno, zera, bidean, eta uh, popertzatzen dut uh, guai beharko duela zaji, zen guai ertiogu auk egintu... Uh, Ordezkaritza zuk egin eh, zure maztiarekin, gehien bat? Bo, denen ahtian egin du, ha. Denen ahtian, behar beharko dugu noaitzaki, uh, bo, Amerikatien uh, idikitzeko, idikitzeko atxikitzeko, importanta da, itzulu behar zunia eta gusten du, ha, joiten girelaik, uh, kanpoa geririk, sumetat, gileatekoan, beti badela, badela, badela pilota mazala, gileat <laughs> eldudela, eta hori, behar behar da, importanta da, horgen, uh, uh, lantzia, eta haitzina, de maquia. E somalangile existe oui, somat. Oui, e, uternita marmat langue de guidan et bon productionnaire et a chalseco Eta, eta, voilà. hmm. eta xegiak soma badidata nundira xegi horiek badakigu salte gingurian badiela han berian bainan estira heke akarrika eh? es, eske eskoltxekin gurean gaur lan bizigilan boitea sida seren badira ut bagira latonomia bat asle latonomiaita badira hui bat zera edirela production etxeko chico et, asi eta saltzen berak Hai. eta gida lau uh, lau artizan magira chaque tier saltzen uh, Segi erosi eta lantu saltzentu nuak. Ah, lau horiek zer dira, zure, zure sarekoak edo... Gure lau, lauak bada zaz, zera buszeka sarran dena, o, buxiki, obax, zera buszeki baionakoa, belauna aldu den eta gu, uh, lauen ahtian egiten dugu, zera uh, uh, segia lan du eta... Zaldu. Zonbat, xerri heldu da, eh, lan zen dituzi laugtian? Gauk, uh, bon, irumila xerritan ola argibatzen gira, du duia, uh, huai, zahidugu anitz, uh, erubazan uh, mailan, azle mailan, as, uh, muhitzan hasi da, zeren zahidu, uh, uh, boste xerrama, zera uh, xerri eiteko, eta gure gure proiektua Denbora da. Eh? Denbora, ziren hori aitzinatzeko, behar, behar izan dugu, boste honba txekama zahi, hori tira hil txingaktako jo eiten altzirenak, eta txekiko mehiteko joan dira, hori hirukta gehiago zahikotu zeiten, baya, bo, denbora egin denak egiten dira. Zer ekarri du, Prezeski, bon, aizan ze izte lanian kintua, beraz aope horren eskuratzeko eta ez da guti, eta hain urte eman hori eskuratzen? Most urteza izan gira e, kintuain eskuratzeko, hori gauza Ederra, gauza Ederra da, xe hor, uh, petsatzen dut, aniz gauza ikariko duela, likura, zeren gaztiak, uh, gaztiak uh, entesatzen dira guai. Eta, emaitun eta etxemplu Ederra da zera, badu bat du, amakukte untan, zera eskual uh, laborantxia labo, eskolak, bazitin bi hiru gazte, entesatia zineak eskual txek, txekia ibruz, hauxten, oite uh, iru baziren, hori gruetako present Ederra. Sokmarka Ibruz, lauaren sokmarka lau da, lau eta boskakena eskolegian. Bo, ikusten dugu, iruregi biziki ongi baduala, merkatuain buruz denek ongi aipatzen dute mundu usian. Mm. Uzo uh, ikati, gasna asegur hori gauza behar eskua dela, zuzoko honetan, argdia Ibruz, argdia primer lemiziko zerada. Eta, gero, biperiko, espreetako biperra hori etxemplu, bo. Etxemplu iziagia, zeren askida diltsi nintxo zaxziakok da, bera bat boa, bera bintzo da, gauza edo jaoik, nekaz zagiko dugu eskoregian. Hala, dena den, ergan mundu guzia, munduko merkatuare aipatuko dugu, baina eroslea erraiten da kanbiatu dela, kalitatea sekatzen digila? Hori, gero, segura joa, denbora trakamitu dira, gure, eta gauk badira krenotiki batzu e, jendek nahi utenak, maite utenak gauza agarroa, gauza, gauza praktikuluaka. Eta eskolegian, bertzatzen, afer seugunizni e, behar dugulua oktan sahtu eta sokmakka hori ikin, hori unketzen berezia, Mundu uzian, bada, mehkatu hori, eta orta mehk dugu aitzinatu. Japonean gaindik, e, saltsentuzula emengo aldudeko eskualtserriko nola egin duzu ere, hat, mehkatu haidekitzeko? Hoi, hor, mehkatu haidekitzeko, dila, paseski ustean ertengin nina, inekak, ah. araiai buruz, Eta dila amak bat urte zuen galdia japoniatik, nola Europako sehien uh, jastahazteko, nola espanol, italiano, eta zagizituen eskual sehiare etan. Eta biziki ongi, ongi pasatu, pasatu zen zeren jendek maitatu zuen japonaisek gure, gure kintoa. Eta uh, orten ukan gintin aldeak japoniatik uh, nolau gaita antzutan xingarra, xingarra arai freskoa. Eta uh, japonia karta e behatu ginen, gure nerde bat egon ginen nuntzen, ez bate-bate prest japonia ebiteko. Eta eh. Et, uh, gero antik uh, laurte murian berriz apelatu gintin, uh, orten abietu da Eta, e, untsa saltzen, koklienta ja, honak dira, bezero honak dira? Jende, jende maiteute, gauza aherua, eta jende sintxo, zinez plaza ah, gaundu bata, Japonia egin akzea Gisa egin, gizau zietera. Eta proiektuak, oai, oita amagurte, bon, zuk erretreta hartia duzula, baina oh, no pentsatzen dut lanfrango iten duzula, e, oteiza etxe jortan, zeri buruz naizinokete uai joan, hor ganduzu komerzial bat eman dezagun, baina zer dit da zien desafioak orai. O desafío que está, güi, berdena importante de na mendetan ber tira gauzak tinkatu, gauzak seurtatu. Hala, olako enpres, enpresa... presa, em presa zum muntatzea, muntatzen ireno, gauza ireno. Uto ama sarada beteitzi nagira, gero badira behar direnak, behar direnak... gauzak finkatu, gauzak uh, seurtatu. eta Boita ma routeur ta neiko me mentua da bai gauza hori ongi seitea bon bai komercial eta hori gauza hori buruz joitia hori gauza berdirak gauzak ongi sagilekian Konkurrenzia inbeldurrik bausia, Pierre Konkurrenzie eskada estakite bisi baden hori gauza edegada, bon, gauk uh, xantzabadu badira frantzian, badira bost sei sh, uh, agaza, eta denak elgarikin harigira. Merkatuai buruz, bo elgarikin, anizkilean batu elgarikin, eta hori uh, elgarikin akzea, mundu guzian hori gauza edegada. Mm. Uh, izan nahin eskolegi isokoan edo mundia mekztaldean inkusten dugu, jendek gasea ilan axia asea dira. Eta elgarrikin axia lanean, hori gauza eta gustatzen den komerzial mailan, eneneko lehimiziko, lehimiziko pundu ona elgarrikin axia eta elgarrikin aitzinatzia. Indar gehiago. Bola. Aragi gutxu janbeak dela, pie goteiza, hala entzuten dugu, egunero, hori karranguratzen zitu? hori segur behag dira hori buruz behag dula lanmat ein eta, guai, asiatun lana, johamak kai buruz uh, ukandun, zahidun uh, zahidun uh, kain de sarjo hori horikin uh, pentsatzen du jendeak seurtatzen duela zerren, uh, xergia kampona zia bazka bazka, bazka bedezia hori denak atxikia dira, eta kuretako emportanta izan da, eta Hinen dukotten hori onian, onian aztegitore ekten alda, mementua da guai gure lana finkatzeko eta itzina ebiteko. Hmm. Beraz, aste hau, besta, besta eginen duzie, nola pentsati huzu besta? Besta biziki maite du. <laughs> eta, uh, bon, ita amagurtiak jindira, eta... Uh, tez zaiz jende kusi du kutzatu du, Aniz jende ordira, ono gure gure inguruan eta hori badirauzski ez direennak gehi hau gurekin hori denen hoitzapen uh, aindako hiuen goosoa pastuko du gure beste sinlea izin dahelgiagettaratzea treguaa ona itea bikan Bai on batien. Bai on batien. Gure zautzenusten indek berakite nola nola eginak giren eta berdugu beste igola izenda. Ba, urte betetzion eta hoi gileatxo dira Pierre mandesagon emaitzen zitut gileatxo berri seiteko balitz egin zinezake. A, segur, berri seiteko balitz gauk Aisha ulitekin ina eginak egin segur gauza gauza poetitaginsauzitara, anitz placer anitz, uh, anitz jende xantzaukandu anitz jende laudu giuztenak eta hori hori heske hori denekin bon, gure gure gure lantegia ekipaten lana da eta izan da uh, maila gusietan hasle la... Fabrikaan fabrika izan direna klientak, maila gusietan lagunak laga, denek aldedi beera tiratu dutenak. Suka. Agazoinekin funtsiaane azken gauza aipatzeko eh, zienen eh, eta zure enpresa horren inguruan hainitz gauza montatu dira ere gainaktan eh, aldude banka urepele eskualdea indatu da hortaz ere ba, bada eta ez dakit fierdo, harruiz eiteko, muntatuik Hora, hau. Gauk, badu bada gazterie edeja, plantatzen dena, endesatzen dena, bakutsak bere mailan eta denen artean txegur lampuita eiten aldu Beraz, zorionak, eintzazie beste goxo bata? Denekin, binezkeak.